ציגל'ה בואי נהרג, אני אני רוצה לשאול משהו. ציגל'ה בואי נהרג, נו. נו ציגל'ה בואי נהרג, אני רוצה אני רוצה לשאול משהו, אני יכול לשאול משהו. אז בואי נהרג, ציגל'ה בואי נהרג, אני רוצה לשאול משהו, בשביל מה אנחנו צריכים מכון להגזיה? מה פתאום מכון להגזיה? מה פתאום? מפני שמכון להגזיה זה עסק שמן! פיקסלה שמן! תאמין לי! בואי תפתח את העיניים שלך תראה אנשים במדינה הרזה הזאת לא מפסיקים להשמין ושמן רוצה רק דבר אחת לאורזות אז אנחנו נחזיר אותם ככה ששומן ינזול מהר, תסבור על ציגל. יכולנו פעם אחת לפתוח משהו רציני, משהו שמביא כבוד. אתה רוצה עסק עם כבוד או עסק עם כסף? בוא נפתח גן ילדים. מה? גן ילדים, למה לא עסק? למה לא עסק? בוא אתה לוקח 40-50 ילדים, לוקח מכל ילד 4,000-5,000 פונד, עשית עסק, לא נורמלי. למי היא הגננת? אני היא הגננת? מה, אחרי שהייתי מסאז'יסטית באג בידיים? גם גננת אני יכולה להיות שאני יכולה להיות. ילדים היום זה ילדים אחר גדולים. אבל שמן נשאר תמיד שמן. אפילו אמור חושב שיעור הזה. אבל מה אנחנו מבינים בהגזיית הנשים? זה יגלה, מה אנחנו מבינים? באמת, תפתח את העיניים שלך, תראה איפה אם במדינה הזאת כל מי שהיה פותח עסק היה גם צריך להבין בזה, תאמין לי, המדינה היה סגור מזמן. <laughs> גם בכל זאת, אלוהים גדול ויהודים חיים. מה זה, קבלנים שלא מבינים בונים? בונים. עיתונאים שלא מבינים כותבים? כותבים. ושרים שלא מבינים, שרים, שרים. אז אתה רוצה שאנחנו נבין במה שאנחנו עושים? זיגל, לפני שנתיים פתקנו מקום לקריאה מהירה בשיטה איטית. אני אמרתי משהו, זיגל? מה, זה פתקנו בצורה חגיגית מקום לסריגה מהירה בשיטה עיוורת. אני באתי בטענות? מה אני אשם שהמטומטמת הזאת הכניסה את המסרגות בשיטה עיוורת לתוך השטקר? מהשחיפה בבניין, מרחם אשבע, וסגר, מה אני אעשה? ואיך שיצאנו בערבות מבית המשפט, אמרת פיפסל'ה, בוא נפתח מקום לדיבור מהיר בשיטה אילמת. ואני לא סופק לך את המקום ללימוד השפה האנגלית בשיטת השפה הצרפתית, ועוד לפחות איזה, איזה, איפה אתה שיגאלו? בואי נגידים את זה, אני רוצה להיות גלנד, ואני אהיה גלנד, את זה. לך, לך לא, כל הילדים יציצו לך עם ראי בשביל לראות מה יש לך מתחת לסמדה. שתהיה לי פרופסור עם, עם השכלה גבוהה בראש ובלי גרוש נמוך בכיס. אל תבוא לציגלי שייתן לך חמישים פונקט בשביל לקנות אחרי שזה חצי מנף עליו. אתה גמרת? אני גמרתי. ומה אין רישיון? איזה רישיון? לא אין לנו רישיון, ציגלי, אתה לא מבין את זה? למי זה? במדינה הזאת יש רישיון למי? תפתח את העיניים שלך, תראה, חי! כבר בפועל של ההסתדרות יש רשיון? במועצת גדומי תורה יש רשיון? תכף תגיד לי שלנהגים של אגד יש רשיון. יש. דחורים יש להם. חוץ מזה, חוץ מזה. אם אני הייתי צריך להישאר על כל עסק שאני פותח עלו, הייתי צריך לגור במשרד הראשיונות. ציגה זה משתגע. ציגה לאף אחד לא יש איתו פעמון דמיר זה משתגע. זה עושה רושם לא מאמין. בשמי או בשם הנהלה. זה פה מכון להצייה, לא יאכל ולא ישתה שמן ישראל? למה שלא יאכל ולא ישתה נכון, שמן נכון, ישראל? נכון, אדוני. לא נכון, נכון, נכון, מי, המכון, נכון, נכון, אדוני. אתה באת למכון, הנכון. נכון? בוא נפגע קצי. מה שנכון, מקום. <laughs> אני מוכן ממשלה שאדוני בא לעזור. נכון. תכיר במקשה, זה דוקטור פיקס של הבוכדה. <laughs> זה המומחה שלנו לפיזיותרפיה פיזית אותנטית. נעים מאוד, סיגל. תכיר לו אותי. כן, זה דוקטור ציגל לקלציום. הוא המומחה שלנו לפיתוח שגיעי האוזן. מה? הוא לא שומע, ציגל הגשתי. הנה, אדוני, מה הבעיה שלך? נו, כל העניין התחיל את לפני שנה בערך. לכל מקום שהייתי הולך היו מדברים איתי רק על מכונים איזה מכונים? כל מיני מכונים, מכונים להכזיה, מכון להורדת שומן, איזה גט אתה עושה, מה אתה אוכל, מה אתה שותה אני פשוט הרגשתי שאין לי על מה לדבר עם החברים שלי אז לא מדברים, מה הם חולים אבל דוקטור הפסיקו להזמין אותי למסיבות והייתי ממש בודד וגלמוד אז מתבודדים ומתגלמדים, מה אתה מדבר? אני לא מבין אותך, אני רוצה שתסתכל עליי בבקשה אתה חושב שאני צריך לחזות? בוודאי! בוודאי! גם עם אלה של השומן, מה אתה, אריק שרון? אני גם רציתי לדעת איזה תרגילים אתם עושים אצלכם. הספציאליטה של המכון שלנו זה מוסאז' בארבע ידיים, זה בשיטת הקסטנפס. אתה תצא מפה, אתה תרגיש כמו פלמנקו. אני יודע, אני גם רציתי לדעת, אם יש אפשרות להוסיף לי כמה סנטימטרים לאורך? בוודאי! בוודאי שבוודאי. בטח שבוודאי. בוודאי שבטח. הוא מה? בטח שהוא מה. לא, אני, אני לא הייתי שואל את זה, דוקטור בוכטה. העניין הוא שיש לי חברה גבוהה ואני אני לא מגיע. <laughs> <laughs> זה, זה השטח של דוקטור בוכטה. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> תגיד לו על המכשיר היפני. איזה מקשיב יפני צי, מה אתה משלגת? זה המיטה בחוץ, תגידו שאנחנו נשקיע אותו במטחון. המיטה הזאת בחוץ, הקלודה הזאת, זה יפני? דייס, דייס. יש לך תוכנית להוסיף לי כן, הוא אומר, הוא אומר, אנחנו... אנחנו... לא, לא, לא, לא, לא, אתה לא מגיע לקו הגש שלך? לא. לאן אתה צריך להגיע? אני לא מבין. אנחנו נמצא פה איתך במקשיר היפני, אתה תגיע לא רק לקו הגש, לא אמא של הקו הגש שלך, אתה תגיע. האימא שלה מתה. אתה תגיע אליה בן כמה אתה? בן כמה אני נראה? בן כמה הוא נראה הפיק לא רואים אותו מברוציגל בן דוקטור, היית נותן לי 25? ואתה היית נותן לי 25? אין לי גרוש, ברציגל בן כהן אתה לוקח ויזה? תאמין לי, אדוני, אני אדבר איתך בתור... מומחה ספציאליטה, אתה מוכרח להיכנס לדיאטה חמורה אם אתה לא רוצה להגיע לגיל 26 על ג'ק. אני כבר עשיתי הרבה דיאטות. אין את זה למשל. כל מיני, מה זה, בשנה האחרונה עשיתי דיאטת פרחים. פרחים? כן. פיקשלי, אתה שמעת על דיאטה כזאת? לא, מה זה, זה אוכלים פרחים? לא אוכלים, מה אומר? מריחים. מריחים? אני הגחתי שבו משהו מסריח, אתה רואה? תגיד לי, זה מעניין אותי, איך זה הולך שמה? שם זה לארוחת בוקר אתה מריח את זה גלדיולה. דיולה. בארוחת צהריים אתה מריח חזנטמו. כן. ובערב לפני שנה, 2-3 דקות של אפונה רחנים. אה, זו דיאטה לא קשה, זה שלוש ארכות ביום. ארכת בוקר, ארכת צהריים וארכת ערב. אני מעריק אותך מאוד מאוד, תגיד לי, וכמה זמן אתה ארכת את הדיאטה הזאת? שנה. שנה? מה שנה? שנה אתה לא אכלת כלום? מה, מה הפלא שאתה... מה? אתה... נשמנת כמו בלון גז! אבל אצלנו בטיפול מתאים אתה תאכל הכל. הכל. ובלי הגבלה. נהדר, אני רוצה להתחיל בטיפול מיד. יופי. אתם גרים לי אנשים ארגוניים ואני נותן בכם אמון. יופי, אתה גם תתן לנו כסף. כמה? פיקסונה, תסגור חשבון! מה? כסף. אה, אתה רוצה כסף? לא! אתה כותב לו טיפול. כמה זה עולה? אתה בן נורמלי שבא ושואל כמה זה יעלה לי. אני רוצה לשלם. אתה זה, הכל. זה בדיוק אני רואה את זה הכל ביחד זה משהו, זה משהו, עם בולי ודמי הכל ביחד, זה משהו בסביבות, אני רואה את זה הכל ביחד זה משהו בסביבות, בוא נגיד, חמישים לירות, וואו. ואיך אני אראה אחרי התיקון? אתה לא תראה קבלו. מה אתה מדבר? אתה תהיה יפה וגבוה! ובלונדיני עם עיניים כחולות. מה אתה אומר? אתה תהיה גבוה כמו שחקן קולנוע. כמו גרי קופר? כן, גרי קופר גמר. אתה תהיה גבוה כמו... כמו איירונסייד, משהו ככה כדאי. אני רוצה יותר גבוה מארונסייד. חגי גרוע כמו... מי זה, אקטיאו, פוליצאי, קולומבו. קולומבו? קולומבו, שלום. החלום שלי זה קולומבו. אז תתפשט את זה על המיטה היפנית, אנחנו כבר באים לקלמבו אותך. שמעת? שמעת? שמעת? אני אומר לך, זה שוטר. תשמע לי מה זה... כן. רציתי... יש שם הרבה מיטות, איזה זאת היפנית. עם העיניים האלה, אתה תיגע כבר, זה מצד ימין שם. ציגל איזה שוטר, שמעת? הוא רוצה להיות פלומבו. ציגל איזה מלכודת, אני אומר לכם, הוא צריך לגזות בגייג? אתה מוריד ממנו קילו, הוא עומד במקום, ציגל בגייג? בוא נבגוד איך תחליף את המיטה היפנית כמו לך? תחליף לבלבל את המוח. שותפים עשה את זה. פיקסלר! לו גם את המנורה הכחולה, נעשה לו קווארציום! אה, חבוב, איך אתה מרגיש על המיטה היפנית? על המיצובישי? אה, כאן רלקס. לפני התיקון אנחנו רק צריכים לבדוק לך את הדופק. פיקסל'ה שעון, זה הפרוצדורה לפי מכון התקנים. פיקסל'ה! מה אתה אני בודק דופק, שעון. פיקסל'ה שעון! תבדוק, תבדוק. פיקסל'ה שעון! יש שעון, מה אתה רוצה? אני בודק דופק, מסתכל על השעון! נו, מהר, מהר. אתה שומע משהו? מה, זה רדיו, זה בגלל ידע, אתה יודע מה אתה אתה מזבן אותי. תסלח לי, תשכב רלקס, רלקס. אהה! סליחה. תעצבן אותי! תשכב רלקס, רלקס. דוקטור בוכטה יתחיל עם מוסש, אחר כך אני אמתח אותך ארבעה סנטימטר בשביל התחלה. תשכב רלקס, אל תעשה שום תנועות, תסתכל על המנורה הכחולה, היא לך כבר ציוט. דוקטור בוכטה, מוסש, בבקשה. תעשה אתה, אני אשגיע בינתיים. דוקטור בוכטה, מוסש! תעשה אתה, אני משגיח, מה אתה רוצה? מה אתה משגיח? מה אתה מהרבנות? מה אתה רוצה? מוסד. זה מוסד? זה מוסד? זה מוסד? לא! תגיד לי, מה, אתה קליידר? זה בסדר, הם מכוונים את האצבעות. זה מדגדג בהתחלה, נקרא, אתה תהיה אול סיפק, תאמין לי, אול סיפק, אתה תהיה גבוה נוגע, אתה מרגיש משהו? אתה רואה, כל גרוש, תאמין לי, וופלה. הרגל הזאת כבר ארבע שנמטר יותר גבוה מזה. אבל אני אגעס לרגל השנייה רק לאט לאט לשחרר את הרגל לא אתה, אתה מחזיק חזק לא, לאט לאט לשחרר אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה We are not, we are not.